Tak. Dobrý večer, abych chtěl tady obybět uh, Lotusu ctíhodného uh, Damadipu, který uh, přijal do Čech v lednu a uh, domluvili jsme se, že v Lotusu udělá deset, deset uh, systematických nebo tematických přednášek na ten má vystání víry v Mahajanu, což je velice zajímavý koncert, nejen pro a nové zájemce, ale taky pro Oteravadové. Takže vlastně půjde o 10 večeru. vždycky to bude pondělí a my vám doporučujeme navštívit všechny všechny ty přednášky. Vy, kteří nebudete mít čas přijít, tak budete mít možnost ten záznam sledovat na webových stránkách damadipa.cz, kterou založil tady David a vlastně ty přednášky tam budou zaznamenány a taky se tam objeví ten videový A ten překlad, ty knížky, vlastně těch deset přednášek, nejměli ne víc, uvidíme podle toho, jaký program budu mít. Vlastně je vysvětlení knížky. A ta knížka, myslím, že první, já jsem tomu napsal tež komentár, a první vytiskneme ten základní text. Takže postupem času ti, kteří mají zájem, můžou konzultovat zároveň ten text. Tak to možná e, Libola a ostatní přátelé. se e, se organizují, aby všichni měli jako možnost sledovat to, co budu vysvětlovat. Jo. Můžeme to jako po stránkách. Jo. Dneska vysvětlím první dvě stránky a pak, pak oziroxem to. Tak začneme trochu oficiální. Tak soustředíme vědomí. Namo se bhagavato arahato samma sambuddhas. Namo tashe bhagavato arahato samma Namo se bhagavato arahato samma sambuddhas. Iti piso bhaguvah Charana Sampannva Sugato Lokavidu Vidhu Anutarva Purisa Sattadeva Manusanam Budho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachat tangwe ditambo vinuhi ti supati panno bhagavato sahava kassango uju pati bhagavato sahava kassango nyaya pati bhagavato sahava kassango sami chi pati panno bhagavato sahava bha kassango ya ditang Tari purisa yuga, ni ahtha purisa pugala, ese bhagavato sávaka sangho. Ahuneyo, pahuneyo, dakhineyo, anjali karaniyo, anuttarang puňyakhetang lokasa, ti evang buddhang sarantanang dhammang sangham chavikavo. Bajamu, chambiatamma, roma hamsua na Tak my jsme začali uctíváním tří klenotu. Není to náhodné, protože tento traktát slyšíte mě v zádu, jo? nebo mám mluvit hlasitěji, slyšíte. Jo? Tento traktát právě začíná též uctívání tří hm? A traktát, o kterém budu přednášet v příštích týdnech, se jmenuje Vystání víry v Mahajánu. Hm? E, ti, kteří poznali různé druhy buddhismu, hm? e, na Šrilance, v Tajsku nebo v Burmě je takzvaný Theravádový buddhismus, v též a tak dále, v Laosu. Tento buddhismus, tomu se říká jižní buddhismus, hlavně dnes čínští vzdělanci, aby se vyhnuli jistému hanlivému. Výrazu, kterému se říká Hinayana, malý vůz oproti vůči velkému vozu. Hm? Proto se používá v Číně výraz Jižní buddhismu, který byl předán jazykem Páli, oproti severnímu buddhismu, který byl předán z Indie. Indie je vlastně první vlastí buddhismu. Byl předán jazykem Sanskrit, který, což je vlastně eh, latina Indie. Tento traktát, který patří eh, severnímu buddhismu. Severní buddhismus zdůrazňuje cestu bodhisatů oproti jižnímu buddhismu, který zdůrazňuje cestu arahatů. Hm? Arahat kdo je to Arahat? Arahat je ten, který v sobě zabil do slova, dá se říct, dá se to odvodit od sanskrtského kořene Han, který v sobě zabil kořeny zla, který v sobě zabil zašpinění vědomí. A Buddha Bodhisattva je ten, kdo usiluje o stav budhovství. A tento traktát vlastně je filozofické rozpracování, též založené na eh, hlubším pochopením praxe. Praxe čeho? Praxe, eh, která vede do stavu budhovství. A já v rámci těchto přednášek též se budu snažit jelikož mé hlavní eh, základní vzdělání v buddhismu a základní praxe v buddhismu je eh, v terevádové tradici právě. Eh, strávil jsem 20 let jako teravádový mních. Budu se snažit tež, eh, ačkoliv dle mého názoru a dle mé vlastní praxe, tak jak já ji chápu, vlastně význam buddhismu je pouze jeden. Použití buddhismu ovšem je mnohé. Proto existují rozdíl na pojetí buddhismu, která jsou tež spojená hlavně s kulturním pozadím. Tedy tento traktát je jak už sám název vysvětluje, je spojen s cestou bodhisatů, která vede do stavu budhovství. A jaký je rozdíl mezi cestou bodysatů a cestou arahatu? Arahat je ten, který pozná svět tak, jak je, to znamená, svět ve smyslu nejáství, ten, kdo dosáhl stavu a rahata, nevidí žádné já. Žádné já hlavně v bytostech. Aby tedy žil v tomto světě, který je založen na jáství, na ego, na osobních zájmech, první věc musí poznat svět tak, jak je. Poznat svět tak, jak je znamená poznat svět slediska moudrého nazírání. Toto moudré nazírání tomu se říká vypasaná. Moudré nazírání znamená nazírání bytostí v rámci složek, z kterých se skládají v rámci objektivního poznání světa. Objektivního poznání světa šesti smysly, které vidí šest objektů. A toto je náš svět. A v těch, jestliže rozložíme naši bytost na složky, neuvidíme žádné já, Jestliže neuvidíme žádné já, dle buddhistického pojetí jedno jakého buddhismu, právě lpění na existenci, což je vysvětlováno jako lpění na světě, lpění na existenci a lpění na světě je jedna věc. Jestliže lpíme na sobě, lpíme na světě, jestliže nelpíme na sobě, nelpíme na světě. A e, lpění, právě díky lpění, se my, bytosti, nacházíme ve stavu nevědomí. A Rahat, jelikož e, poznal že veškeré lpění je lpění na sobě, zbavuje se právě meditací utišení a vhledu veškerého lpění na sobě a znechucuje si sebe, čímž si tady znechucuje svět v pojetí jáství, Jestliže obyčejné vědomí pojímá svět, vždy ho pojímá subjektivně. To je důležité pochopit. To, co si obyčejná bytost, to znamená neprobuzená bytost, představuje jako svět, je vlastně nic jiného než jeho subjektivní představy o světě. To je třeba poznat, to je třeba pochopit aby se člověk zbavil lpění, které dle budistického učení je založené na nevědomí. Čili z nevědomí pochází lpění a z pění pochází naše představa o reálném já a o reálném světě. Tato představa a lpění na reálném já a reálném světě se nazývá samsára. Hm? Samsára je to, co my bytosti chápeme jako náš svět. A tento svět, náš svět, je vždy svět změny. A tato změna se právě děje z hlediska buddhistického poznání, jedno které pojetí buddhismu se děje právě na základě lpění a nevědomosti. Jelikož lpíme a máme nevědomí, proto děláme různé činy, které vedou k další nevědomosti, k dalšímu lpění. Toto je stav samsárického bytí. Toto je společný koncept buddhismu, který je základ, dá se to nazvat základním buddhismem, který je vlastně tež základem pochopení buddhismu, ať studujeme buddhismus v jakékoliv formě, pokud. Nám není jasno toto základní buddhistické pojetí. Jakákoliv forma buddhismu nám nemůže být jasná. Tedy eh, nazírání toho, který usiluje o stav arahata, o stav toho, který dosáhl plného odpoutání se od znečištění vědomí, dosáhl stavu čistého vědomí. Čisté vědomí je stav bez chtíče, bez zloby a bez nevědomí. Tomuto stavu se tež říká nirvána. Nirvána je opak tedy samsárického bytí. A Cesta Rahata je odpoutat se od samsárického bytí a najít jednotu s nirvánickým stavem bytí. Nirvánický stav bytí je to, co je bez nevědomosti, bez lpění, bez zloby. Toto je tedy přístup hm? šrávaka. Šrávaka je ten, který naslouchá učení budhy a na základě učení budhy se odpoutává od světské existence a získává nirvánické bytí. Nirvánické bytí je bytí bez nevědomosti, bez chtíče. Toto je základní buddhismus. A co znamená buddhismus? Ve všech pojetích buddhismu všichni, všichni buddhisté jsou přesvědčeni o tom, že to, co Buddha poznal pod stromem probuzení, pod stromem osvícení, není nic jiného než souvislé vznikání. Souvislé vznikání je stav samsárického bytí. Tento stav samsárického bytí je právě na základě nevědomosti, lpění, chtíče a činění ve smyslu subjektu. Toto je samsárické bytí. Teď souvislé vznikání v základním buddhismu se tež nazývá stav věcí tak, jak jsou, čili dharmata. Nazývá se tež je což je synonymum vlastně, to znamená tak, jak věci stojí. A Aby člověk poznal, aby bytost poznala nirvánické bytí, je třeba, aby první poznala stav věcí tak, jak jsou, to znamená souvislé vznikání. To je základní buddhismus. Aby jsme pochopili význam učení tohoto traktátu, já první vysvětluju Tyto základní pojmy eh, předpokládám, že ne všichni hm, z nás, kteří zde sedí, jsou familiární s učením buddhismu. Teď eh, učení severního buddhismu oproti tomu eh, dává Důraz na cestu bodhisattvů, která vede k budhovství. Bodhisattva znamená doslova eh, probuzená bytost. A co znamená probuzená bytost? Probuzená bytost znamená ta bytost, v pojetí severního buddhismu, ta bytost, která chápe O tom právě je tento traktát, který se jmenuje Traktát o probuzení víry v Mahájánu. Co chápe? Bodhisattva. Bodhisattva chápe probuzení budhů. Já umyslně neříkám probuzení budhovo, říkám promysl probuzení ne Cesta bodhisattva tež spočívá v tom, že ten, který praktikuje tuto cestu, rozšířuje dimenze svého vědomí. Od jednoho budhy, o tom budeme mluvit tež v rámci traktátu, na nesčetné budhy ve všech směrech, od eh, eh, darm, tedy jsou vysvětlených v základním buddhismu na nesčetná soucna a o bytosti eh, na nesčetné bytosti. Čili eh, horizonty bodhisattva jsou Horizonty, nezměrné horizonty. Proč nezměrné horizonty? Protože právě Mahajánové učení, o kterém budeme mluvit, zdůrazňuje to, že poznání Budhu je nezměrné a poznání Arahatu má jistou míru. Teď v, i v základním buddhismu buddha je prezentová na jedné straně jako učitel, který učí cestu. Máme mnoho eh, suter, který prezentují budvu jako učitele cesty, který eh, poznal cestu tak, jak je a učí eh, Cestu, tak, jak je, všem bytostem podle jejich schopností pochopit. Čili Buddha je též v tomto smyslu obyčejná bytost, jako my všichni, který, který dosáhl probuzení, dosáhl čistého vědomí, což je vlastně význam probuzení, ne čistého vědomí v přechodném smyslu, ale čistého vědomí, které se nedá ztratit. A učil toto vědomí prostě druhým. Ale existují též písma, kde Budha je představován jako princip. ne pouze jako učitel, ale v některých sutrách, v Terevádových sutrách, jako Pasádan, Jensuta a tak dále, Buda je představován jako, jeho, jako ten, který dosáhl probuzení, které je nad možnost pochopení i probuzených a rahatů, i Nejmoudřejšího z probuzených arhatů. Sáriputra uznává, že to, co je objekt vědomí budhu, je daleko daleko nad jeho pochopení. Přesto moudrý Sari Putra říká, že může přesto vědět cestu, jak se buda k tomuto nezměrnému. Pochopení nezměrnému probuzení dostal a to je cesta praxe 37. důvodů probuzení Počínaje je čtyřmi základy smrti u pastán, čtyřmi základy praxe uvědomění. Teď se dostáváme kam? Dostáváme se do situace, kdy Budha, stav budhovství je jaký stav? Je Anutara, sam jak, sam bo. Je stav toho nejvyššího probuzení. Sam body znamená na jedné straně znamená probuzení, které je správné. Sam má tento význam. A na druhé straně znamená probuzení společně se všemi bytostmi. Sam mátež význam společně. Čili Buda nejenom, že dosáhl probuzení, Buda dosáhl probuzení společně se všemi bytostmi. I ve Vinaji najdeme jisté pojednání o tom, že Buddha po svém probuzení pod stromem probuzení v kontemploval nás bytosti, které ještě jsou ve stavu neprobuzení, tedy ve stavu nebudhovství v tomto smyslu, nebudovství, je kompletní probuzení a viděl, že všichni bytosti v sobě mají jádro probuzení. O tomto jádru probuzení je právě tento traktát. A přirovnává toto jádro probuzení, my se nacházíme v centru lotus, právě s, e, s lotusovým květem. v ve vědomí všech bytostí se nachází lotusový květ. Lotus, jak asi všichni z nás ví, je obzvlášť v Asii je e, symbol čistoty. Proč? Protože e, nic se nemůže usadit, žádná špína se nemůže usadit. Ačkoliv lotus vyrůstá ve špíně, žádná špína se na něm neusadí. Stejně tak v učení severního buddhismu existuje koncept takzvaného Luna Tatagatu. Tento traktát je vlastně filozoficky nejdokonalejším snad projevem této filozofie luna tatagatu, čili zárodku čistoty ve vědomí náš bytostí. A cesta bodhisatů je tedy cesta poznání tohoto zárodku čistoty v nás, který pak dá se říct perfumuje nebo prosicuje naši bytost až do stavu budouství, kdy toto prosicení dosáhne plnosti. Čili všechny bytosti dle tohoto traktátu se nachází hm? ve stavu prosicování, buď prosicování nevědomostí, která vede k utrpení, a nebo prosicování čistou podstatou, která vede do nirvánického bytí. Čili vlastně, ať si to uvědomujeme nebo ne, nacházíme se, vše, co děláme, je tež ve stavu vzájemného prosicování. Zde přicházíme vlastně k jistému bodu, který jsem chtěl zdůraznit. Tento traktát je obzvláště blízký čínské filozofii. Ti z nás, kteří se zabývali čínskou filozofií, jistě ví, o čem mluvím. Čínská filozofie obzvláště zdůrazňuje svět jako jednotu v které se prosicují eh, dvě protikladné síly, se vzájemně prosicují. Ať je to mužská síla nebo ženská síla, ať je to síla eh, tmy nebo světla, ať je to eh, eh, síla aktivní nebo pasivní. Hm? Eh, eh, jak uvidíme později během dalších výkladů, nirvánický stav je vlastně stav ustání, stav ustání, který je prosicuje, všechny bytosti. A tento stav ústání je protikladný vůči stavu dynamickému, což je stav vlastně samsárického bytí. Ale opravdový stav je jednota těchto dvou principů, kterou pozná jedině plně osvícený osvícená bytost. Ale bodhisattva se tomuto stavu jednoty během své praxe právě přibližuje. Aby jsme pochopili význam tohoto traktátu, než o něm začnu mluvit, vysvětlím první několik termínů, které jsou klíčové termíny k pochopení toho, o čem budeme mluvit. Tak tento traktát se jmenuje Traktát o probuzení víry v Mahajan. Autor tohoto traktátu, o tom jsem se ještě nezmínil, je Ashwagosha. Jestli mezi námi jsou studenti indologie, jistě je to jméno pro vás familiární. Ashwagosha před Kalidásou byl snad největší básník Indie před Kalidásu. Ašvagosha byl budista. v době, kdy rozdělení mezi takzvanou Mahajánou a severním učením a jižním učením Mahajánu a Hinajánu ještě nebylo tak e, e, protikladné. Je, je, je známý, obzvláště Ašvagosha, je známý jako propagátor buddhismu. Napsal e, e, několik děl, z mnoha, z mnoha děl, které, které napsal, se dochovalo, bohužel málo. Buddha, Čarita, Saundarananda jsou nejznámější A, Ti patří ke klenotům sanskritské literatury, které ovlivnily později eh, celou sanskritskou literaturu. A Ashwagosha, podle eh, z historického hlediska byl žák Paršvi, což byl známý učitel Sarvastivády. Ti, kteří znají trochu historii buddhismu, ví, že Sarvastiváda Oproti tervádě bylo učení, které nejvíce ovlivnilo Indii a střední Ázii. Tereváské učení v Indii eh, už eh, brzy po vládě eh, císaře Ašauky, hm, který vlastně eh, byl první velký buddhistický císař. Eh, vlastně v Indii se stávalo méně a méně známé. Zatímco učení Sarvástivády, Sarvástiváda kromě jiného začala používat sánskryt jako jazyk své tripy taky svého písma a jak studenti Budismu nebo indologie asi ví, pomocí jazyka sanskritu stejně tak jako pomocí latiny a řečtiny. U nás pomocí sanskritu se indická kultura dostala prakticky do všech částí Asie. Tedy ty díla a švagouši, které známe, ne nenaznačují ničím, že, že by byl učitel Mahajány. Mahajána znamená co? Mahajána znamená především učení takovosti, což je synonym prázdnoty, synonym eh, opravdového významu věcí, tak jak jsou, který stojí vlastně Jakožto doplnění pojetí nirvány. V jisté době v vývoji buddhistického myšlení chápání nirvány jakožto protikladu samsáry se zdál být nedostačující jelikož důraz byl kladen na nedualistický přístup. Takovost právě řeší. Je vlastně řeší problém dualistického přístupu k pochopení buddhismu. Místo poznání nirvány, tedy bodhisattva usiluje o poznání takovosti. Takovost je jediná veličina, která vlastně existuje. Je to opravdový stav věcí, tak, jak jsou. A je to synonym prázdnoty a v v severním buddhismu se to stává tež vlastně synonym probuzení, synonym dharmata, stavu věcí tak, jak jsou, který je rezervován v původní buddhismu pro souvislé vznikání. Souvislé vznikání tedy není nic jiného v tomto pojetí než takovost, než stav prázdnoty. Studenti teravádového buddhismu ví, že buddha se tež označil souvislé jeden z atributů souvislého vznikání i v, v, v je tež prázdnota. Ale prázdnota není prezentována jako jediná skutečnost. Myšlení severního buddhismu je právě založeno na tom, že zdůrazňuje takovost jako jedinou skutečnost. exkluzivní skutečnost, která zahrnuje všechny skutečnosti. Čili zde není žádný protiklad mezi samsárou a nirvánou. To, co existuje, je vlastně jediná skutečnost. A proč je tomu tak? Protože eh, Budismus hlásá stav nejáství jako opravdový stav věcí ve světě. Ten, kdo tento stav pozná, může poznat nirvánické bytí. Jestliže přistoupíme, že nejáství je jediný stav věcí, pak logicky je nutné přistoupit tež na to, že nemůže existovat žádný radikální rozdíl mezi nirvánou a samsáro, jelikož nirvána je to, co nikdy nevzniklo, proto nikdy nemůže zaniknout. Je to proto, je to to, co nebylo vytvořené, přesto je to neoddělitelné od nás. Pak, jestliže toto přijmeme a člověk se stává buddhistou tím že přijme víru v tři klenoty, které vlastně představují tuto skutečnost, nirvánickou skutečnost. Buddha je opravdový význam darmy, je nirvana. To je skutečnost tak, jak je Buddha a Artata, což je synonym tež takovosti. Nirvana je to, co nebylo vytvorené a to, co nebylo vytvořené, je jediná eh, opravdová realita. A jediná opravdová realita nemůže stát v, eh, v protikladu k něčemu. Jestliže v pojetí apidarmy existuje několik nejvyšších pravd. Pravda nirvány, což je nejvyšší pravda nadsvětská, a pravda tělesnosti, pravda vědomí, pravda, faktou, vědomí. Toto jsou všechno nejvyšší pravdy z hlediska Abhidharmy. Z hlediska učení severního buddhismu, které zdůraznuje cestu Bodhisatů, cestu budovství, cestu k tomu nejvyššímu probuzení, zároveň se všemi bytostmi, existuje tedy jenom jedna realita, která zahrnuje všechny reality. A tato realita se nazývá prázdnota. A tato realita prázdnota je představovaná jako takovost věcí ve světě. Aby jsme pochopili význam tohoto traktátu, musíme stále to držet v mysli. Takovost je synonym prázdnoty. Takovost je synonym stavu věcí, tak jak jsou darmatá takovost. Je, ať jsme si toho vědomí, či ne, takovost je vše, co my bytosti můžeme vnímat. A podstata této takovosti je právě prázdnota všech jevů. Teď v buddhistickém pojetí všichni buddhisté jsou zajedno, že to, co buddha, význam buddhova probuzení, je probuzení jehož objekt, je souvislé vznikání, což je svět. Teď souvislé vznikání Může být chápáno tak, jako v buddhismu. Rozdílné filozofie jsou rozdílná vysvětlení, tedy souvislého vznikání. A rozdílná vysvětlení, tedy toho, co Buddha poznal pod stromem osvícení. Nagarjuna, jak víte, je v buddhistické tradici považován za druhého Budhu hm? a je první systematizátor toho, čemu se říká eh, Mahajánové učení, nebo učení, jež vysvětluje cestu budhovství. Eh, Mahajána byl eh, hlavním. Hlasatelem, systematizátorem učení Madhyámika střední cesty. A střední cesta, podle učení Nagarjuna, střední cesta je právě cesta pochopení prázdnoty všech jevů, které my, bytosti, bytosti jsou jak zdůrazňováno v buddhismu, a vlastně zdůrazňováno ve všech opravdových náboženstvích, my bytosti jsme jsme co? Jsme významem světa. Bez bytosti svět nemá žádný význam. A teď v pojetí Madhyamika význam všech fenoménů je je právě jejich práznota. A tato práznota je přirozený stav, ať jsme si toho vědomí, či ne, je to přirozený stav, nebo věci se můžou měnit a to, co poznáváme ve světě, je pouze změna. Věci se můžou změnit je, měnit jedině na principu prázdnoty. Pokud něco má svoji vlastní podstatu, nemůže se měnit. A to, co my bytosti poznáváme ve světě, to je stav změny. A tento stav změny předpokládá nutně stav nejáství v osobách a ve věcech. Tento stav nejástý v osobách a ve světech je tedy vlastně význam všeho, co poznáváme. A tento význam slučuje nás bytosti ve smyslu nirvánického bytí a ve smyslu samsálického bytí. Čili existuje jenom jedna veličina, jedna nejvyšší pravda a to je pravda prázdnoty. Poznání buddhismu, buddhismus obzvláště hlásá, není možné pochopit buddhismus bez pochopení dvou pravd. Ovšem dvě pravdy jsou vysvětleny jinak v různých pojetích buddhismu. V prvotním pojetí, v základním pojetí buddhismu nejvyšší pravda je pravda nejáství. A z hlediska eh, Konvenční oproti nejvyšší pravdě je pak konvenční pravda. Čemu se říkátež v javahárika? znamená pravda naší komunikace. Aby jsme, pokud nepoužíváme pravdu komunikace, to znamená pravdu konceptu, pokud nepřijímáme pravdu konceptu, no tak nemůžeme komunikovat. Z hlediska konceptu existují bytosti, existují ženy, existují muži, existují domy, existují auta, ale z hlediska nejvyšší pravdy toto všechno jsou pouze koncepty, které jsou jiné pro nás lidi, jiné pro pro psy, jiné pro ptáky, ale to, co my bytosti zakouší, zakoušíme, je vlastně jedna skutečnost, skutečnost tělesnosti, skutečnost vědomí, skutečnost faktorů vědomí. Tyto jsou objektivní. To, co nazýváme autem nebo domem, nebo šaty, nebo žena, nebo muž, nebo člověk nebo pes, to jsou koncepty. A koncepty jsou založené tak, jako mnohotvárnost světa jsou založené na našich, na našich konceptech. Není to, opravdový, nejsou to opravdové objekty našeho vnímání. Jsou to objekty našeho vnímání založené na našich představách o světě které jsou pouze subjektivní, ačkoliv věříme, že jsou objektivní. Je důležité to pochopit. To, co my věříme jako objektivitu, je pouhá subjektivita. A subjektivita je založena právě na konceptech. Teď v, vrátíme se zpět k základnímu pojetí. V pojetí, tedy Madiamika, existuje jenom jedna realita a to je realita prázdnoty. Tato realita prázdnoty je střední cesta, která vede k poznání opravdového stavu věcí, ve světě, což znamená stav věcí nad eh, pojmem eh, bytí či nebytí. To, co eh, opravdu je, to je relativní a může být relativní jedině v tom smyslu, že je to prázdné. Jestliže to má vlastní podstatu, nemůže být relativní. Ale vše, co poznáváme, poznáváme jedině, z hlediska relativity. Toto je základní poznání, základní přístup, který je nutno pochopit k pochopení severního pojetí buddhismu. Neboli Mahajánového pojetí buddhismu. Budeme mluvit o Mahajanovém pojetí buddhismu v tomto traktátu, který vysvětlíme v, tom, v našem traktátu, pojetí Mahajány je ještě daleko širší než toto. Jak uvidíme v pojetí traktátu, Mahajána znamená nic jiného než vědomí bytosti. A teď se dostáváme do dalšího pojetí severního buddhismu, další filozofické školy severního buddhismu, která tvrdí, že přijímá to, že všechny fenomény, které poznáváme, jsou prázdné, ale tvrdí, že tato prázdnost patří vědomí, které existuje. Čili dá se říci, studenti buddhismu ví, že hm? základní pojetí abidarmy je vysvětlení fenoménů ve světě ve smyslu nejáství. A z hlediska aby jsme poznali Musíme, prázdnota znamená něco, co se musí vyprázdnit. Čili v tomto pojetí, aby, exist, aby jsme etablovali nebo aby jsme došli k opravdové prázdnotě, musíme mít něco, co vyprázdníme. Pokud nemáme něco, co vyprázdníme, pak je možné, že ta prázdnota, kterou pochopíme, bude nihilistická prázdnota. A nihilistická prázdnota z hlediska buddhismu, nihilismus je, to, je lepší věřit v já tak velké jako, jako hora Sumeru, což je vlastně střední hora našeho světa v budistických představách, než věřit v nihilismus, věřit, že tento svět, ve kterém žijeme, není řízen zákony, které jsou věčné. Proto eh, další pojetí severního buddhismu je pojetí eh, takzvaného pouhého vědomí. Pojetí pouhého vědomí je to pojetí buddhismu, které tvrdí, že právě prázdnota, což je eh, Opravdový stav věcí ve světě není práznota ničeho jiného než práznota vědomí a faktorů vědomí. To, co vidíme jako vnější svět, není nic jiného než takzvaný objektivní aspekt vědomí oproti subjektivnímu aspektu vědomí. Čili eh, takovost neboli prázdnota je takovost neboli prázdnota vědomí. Nic jiného, kromě vědomí, my bytosti nemůžeme poznat. Teď z hlediska eh, pojetí, Světa a všech fenoménů, které poznáváme, včetně nirvánického bytí. Tedy vše není nic jiného než vědomí. samsára, není nic jiného než stav vědomí. Nirvana není nic jiného než stav vědomí. Teď... Stav prázdnota jako stav vědomí, takovost jako stav vědomí se dá chápat z hlediska pomíjejícího vědomí, což je takzvaná základní škola pouhého vědomí, tak jak vysvětlována v základních traktátech Asangi a Maitreya Asanga Vasubandhu. A pak, teď se dostáváme k našemu traktátu, pak je další pojetí vědomí, pojetí vědomí jako z hlediska skutečného vědomí, samsárického vědomí, které je v nás ve všech bytostech to opravdové vědomí Toto, eh, samsáric, to, tento eh, opravdový stav vědomí, který je v zajetí samsárického bytí, tomu se právě říká Luno Ta Tathagata Garba. Čili máme dvě pojetí pouhého vědomí světa a názbytosti jako pouhé vědomí z hlediska přechodného vědomí, kterému se říká základní vědomí, a z hlediska eh, budhovství, vědomí budhovství, což je vědomí takovosti všech věcí. A toto eh, vědomí budhovství ve všech bytostech, eh, nebo stav budhovství ve všech bytostech, tomu se říká eh, Čiže aby jsme pochopili učení tohoto traktátu, třeba pochopit tři základní koncepty. První základní koncept, který obsahuje všechno, což je takovost. Takovost jakožto synonym prázdnoty. Takovost není nic, co by takovost nezahrnovala. Teď Takovost prázdnota v, jako princip budovství ve vědomí všech bytostí se nazývá lůno tatágatu. Toto luno tatágatu, přestože se nacházíme, my bytosti se nacházíme ve stavu změny, toto luno tatágatu není ve stavu změny. To se nikdy nemění. A to je naše je, vlastně opravdové bytí. Toto opravdové bytí, ať jsme si to vědomí nebo ne, má potenci prosicovat celou naši bytost. A tedy tento traktát se nazývá Probuzení víry v Mahajánu. Ve smyslu tohoto no, probuzení víry, tento aspekt našeho vědomí, neměný aspekt našeho vědomí, který vlastně je základem všeho dobra, které v nás může vzniknout. Dobra v absolutním smyslu. Tento neměný stav vědomí Tathágata Garba, filozofie eh, Luna Tathágatu, což je vlastně eh, eh, nejdůležitější koncept, který je nutno pochopit k pochopení praxe, zenové praxe nebo pochopení tantrické praxe. Tento eh, eh, čistý, neposkvrněný, Stálý stav vědomí, jakožto eh, princip existující ve všech bytostech, eh, je eh, nutné poznat a Toto poznání právě se zakládá hlavně na víře. Právě proto tento traktát se nazývá probuzení víry v Mahajánu. Je to probuzení víry v co? V, v podstatu vědomí, v, v, v čistou podstatu ve vědomí všech bytostí. O tom tento traktát je. A tento traktát představuje eh, vlastně eh, systematickou systematické pojednání hm, o eh, čisté podstatě našeho vědomí eh, z hlediska luni Tathagatu, tedy filozofie, která byla systematicky formulována až za doby několik století po tom, co Ašva vlastně zemřel. Právě proto většina učenců pochybuje o tom, že Ašva je opravdový autor tohoto traktátu, myšlenky, které vyjadruje o budhovství a tak dále v jiných dílech, vzáště Budhačarita, vlastně nemají s touto filozofií e, lůny, Luna tathágatu, nic společného. Proto e, mnozí učenci se domnívají, že tento traktát je výtvorem buď překladatele tohoto traktátu, který byl Paramarta, slavný indický jogín na učenec, který v Číně vlastně překládal hlavně spisy filozofické traktáty učení pouhého vědomí. Ovšem, jestliže Čteme jiné spisy Paramarty. Styl tohoto traktátu a jeho jiných spisů je rozdílný. Proto mnozí pochybují tež o tom, že vůbec Paramarta přeložil tento traktát a domnívají se, že tento traktát napsal nějaký neznámý čínský mnich, který ovšem byl geniální, nebo je myšlenky, zde jsou podány v krásném jazyku, v systematicky a hodné velkého básníka a velkého jogína. Je to v je to je, pochopení tohoto traktátu je třeba velké soustředění, nebo je nabitý různými koncepty a myšlenkami, které se křižují eh, tak, že eh, je ze začátku pro eh, ti, kteří nejsou familiární se strukturou traktátu, se jedná od džungly různých konceptů, v kterých se člověk těžko vyzná. Ale stojí za to, se nad těmito koncepty, které auto předává zamysle. A pak čím dál více, tento traktát se stává zajímavější. A podání jeho je opravdu geniální v tom smyslu, že dává celek pohled na pochopení, filozofické pochopení a praktické pochopení buddhistické praxe v v totalitě z všech možných různých aspektů, z aspektu osvíceného člověka, z aspektu člověka na, cest, na začátku cesty. Polovině cesty a tak dále, v různých fázích cesty. Proto komplexnost tohoto traktátu, jak uvidíme. A eh, tedy tento traktát byl přeložen do čínštiny dvakrát. Jednou Paramarta, který žil asi v 6. století, přibližně v stejné době, kdy Bodygarma eh, legendární zakladatel zenového učení za císaře Wu z dynastie Liang předával učení takzvané takzvané siddha tradice učení transcendentální moudrosti což je základ zenového nového výkladu, z nového přístupu buddhismu. Zen zde neznamená, nebo čan, Diana zde neznamená v hloubení v jeden předmět, tak, jak je představováno v Abidéumě, ale zen znamená prohloubení se v takovost, což je opravdový stav věcí ve světě. Jediný stav opravdový stav věcí ve světě. Jiný stav není. A tato takovost právě je takovost vědomí. Kdy, jak můžeme poznat takovost? Poznání vědomí. Vědomí samo je takovost. A hej. Poznání vědomí je tedy, jelikož vědomím pozná vše bytosti, vše poznávají vědomím, pozná vědomí, poznání vědomí je tedy poznání takovosti. A z hlediska tohoto traktátu, právě stejně tak, jak už jsem říkal, z hlediska eh, filozofie pouhého vědomí, vědomí je eh, to, co je základem našeho utrpení a vědomí je též, což je základem našeho samsárického bytí. A vědomí bytostí je vlastně z hlediska tohoto traktátu je vše, co na světě můžeme poznat. A vědomí bytosti je právě Mahayana. A tento traktát se nazývá e, Traktát o probuzení víry v Mahajánu. E, víra v Mahajánu je právě víra v toto vědomí, které je naše jediná realita. A podstata tohoto vědomí je čistota, která se nazývá Luno Tathagatu. Čili e, Luno Tathagatu je stav budovství, stav nezměrné nezměrných horizontů moudrosti v nás bytostech ve stavu zašpinění. A další koncept, který je nutný poznat, aby jsme rozuměli významu tohoto traktátu, je takzvané základní vědomí Alája Vidyána. Alája v sanskritu znamená příbytek. Tak jako Himalája je příbytek sněhu, Hima znamená sníh. Hm? Náš příbytek, ve světě je naše přechodné vědomí. To je náš příbytek ve světě. Čili základní vědomí je to, co nám vlastně, co my vidíme jako svět. To je to, co apropriuje, čili co si přivlastňuje naše smysly, naše šest smyslů, kterými poznáváme svět. Čili vše, co my poznáváme, je vlastně toto základní vědomí. A toto základní vědomí je na základě čeho? Je na základě semen takzvaných bídža našich minulých zkušeností. V tomto základním vědomí se tyto minulé zkušenosti skladují a podle těchto minulých zkušeností my pak vidíme svět v domnění, že je to objektivní svět, ale je to ovšem svět pouze Svět našich minulých zkušeností, založených na, e, na našich e, naší nevědomosti, hm? našich chtíčích, e, našich e, e, naší činnosti. Na základě rozlišování. Rozlišování subjektu a objektu. Díky rozlišování subjektu a objektu, které právě vede, zdůrazňováno obzvláště v severním buddhismu, které vede k chtíčům, ke zlobám, k nevědomosti. Na základě rozlišujícího vědomí vkládáme znovu nová semena do základního vědomí, které pak projektuje tyto semena skutečného bytí v osobách a skutečného bytí ve věcech, které je na základě subjektu a objektu poznání. Hm? Projektuje je jako náš svět. Čili tento koncept základního vědomí, základní vědomí, je, dalo by se říci, jedno vědomí, nebo nevědomí v této filozofie, jediné, co můžeme poznat, je to vědomí, které nás váže, který nám dává příbytek ve světě. Toto vědomí právě z hlediska Základní filozofie pouhého vědomí. Toto vědomí je překonáno ve stavu Arahata nebo ve stavu Buddhy. Protože Arahat nemá lpění, tak překonává to vědomí, které vidí skutečnost ve vnějším světě a v subjektu, který vnější svět vnímá. Z hlediska našeho traktátu, jak uvidíme, jelikož Buddha, jak už jsem se zmínil, je ten, který dochází stavu probuzení společně se všemi bytostmi, toto vědomí bytosti se stává něco co dalo by se říci, něco absolutního, co vlastně nikdy nemůže zmizet. Protože to obsahuje vše. Čili přístup je jiný. Přístup je, že vlastně. My, bytosti, ať jsme si toho vědomí či ne, jsme vlastně všechno, co je možné poznat. A to všechno, co je možné poznat, to nikdy nemůže zmizet. Protože právě stav budhovství ještě stav největších cností, Znamená právě stav jednoty se vším bytím. Čili zde poje Mahajány velkého probuzení je vlastně dopracován do, dalo by se říci, do perfektního pojetí. Vědomí, které přestože vzniká a zaniká, Toto vznikání a zanikání je, dalo by se říci, pouhý prelud založen na nepochopení vědomí jako jediné skutečné absolutní entity. Traktát o probuzení víry v Mahajánu je tedy pojat v tomto smyslu. A teď jsem podal základní hm? eh, eh, dalo by se říci eh, základní předmluvu hm? k významu tohoto traktátu. Pojednal jsem ho jeho autorovi, který je Ašvagoša, ač většina učenců nevěří dnes, že Ašvagóša je opravdový autor tohoto traktátu. Pro nás je to jedno, jestli je to Ašvagóša, nebo jestli někteří tvrdí, že existovaly dva Ašvagóšové, jakožto dva Asangové a, a, a tak dále, dva, Asuban, dva Vasubandové, <laughs> ale to nás moc nezajímá nás zajímá význam tohoto traktátu, který je vlastně spojen s, jak s geniální interpretací konceptu severního buddhismu, který se pokusím představit, tak i s geniálním pojetím buddhismu vůbec, jakožto vědě o vědomí. Jelikož my, buddhisté, nevěříme v Boha, to, co nás řídí, ať jsme si to vědomí, či ne, to je právě naše vědomí. A pro pochopení toho, co naše vědomí opravdu je, tento traktát pro toho, kdo ho studuje s, s pochopením a s koncentrací bude jistě velký přínos. A teď, jelikož ještě zbývá pět minut, začnu s uctíváním tří Jelikož jsem začal tuto přednášku, teď s uctíváním tří tak. Tedy předmluva tohoto traktátu je uctívání tří klenotů. A tři klenoty, jak budisti ví, nejsou nic jiného než eh, vlastně eh, tři symboly nejvyšší pravdy. Celým svým tělem a myslí, doslova hm, celým svým životem. Já jsem přeložil tělem a myslí, protože z hlediska buddhismu, ti, kteří studují buddhismu, by měli vědět, z hlediska buddhismu jediné, co můžeme poznat ve světě, je tělo a mysl. Nic jiného ve světě nepoznáme. To, co poznáváme jako vnější svět, složky vnějšího světa není nic jiného, než složky naší tělesnosti. Čili eh, celým svým životem jsem přeložil jako celým svým tělem a myslí, to znamená, co? Eh, v jižním buddhismu, jelikož já strávil 20 let jako mních jižního buddhismu, Můžu vám o tom hledat, co zpovídat. V jižním buddhismu, jestliže vysvětlujeme buddhismu, z většinou začínáme s termíny Abidharma, význam souvislého vznikání hm? víra z hlediska jižního buddhismu. V, v se vysvětluje, vysvětluje jako Ašta Adheya Ata Adheya Vatu, což znamená osm objektů víry. To je víra v původním, jestli můžeme mluvit o původním, pojetí buddhismu. Což je co? Buddha, Dharma, Sangha, což jsou tři symboly nejvyšší reality. Pak pět agregátů existence v minulosti, pět agregátů existence teď, pět agregátů existence v budoucnosti, hm, což je kontinuita bytí, pak souvislé vznikání, což vysvětluje kontinuitu bytí. Tato kontinuita bytí je na základě eh, eh, příčiny. A důsledku. Tato příčina a důsledek pokračuje, pokud příčina existuje. A příčina to je právě. V základním buddhismu to je karma, nevědomost a chtění. Toto to je stav, právě tento stav causality, což je všechno, co ve světě poznáváme, je stav přechodného bytí vznikání a zanikání v každém momentě vědomí. Jestliže pochopíme tento stav, pak budeme věřit v takzvaný osmý objekt víry, je takzvaný takzvaný ty, tzv. ty tzv. pojmy, ty to učení, které se nachází v tripitace v třech koších budova učení. Jestliže to přijmeme, těchto osm objektů, přijmeme víru. Zde pojem víry, jak uvidíme, je jiný. Tedy my vyklá... v jižním buddhismu, jestliže vykládáme víru, vykládáme tyto objekty. Zde objekt víry, jak uvidíme, je právě nic jiného než tohle naše. Tohle naše vědomí, ve kterém se nachází veškeré naše utrpení veškeré naše slasti. Tedy s celým svým tělem a myslí, s celou svou bytostí, aby jsme poznali to, co je nejvyšší, musíme tomu věnovat celou svou bytost. Proto, Autor celým svým tělem a myslí, celou svou bytostí, celým svým životem se uchyluje pod ochranu tří klenutů. To znamená, že aby jsme pochopili to, co je v nás nejvyšší, musíme tomu obětovat život. Za prvé, klaním se, ono už je 9 hodin a dokonce víc, tak budem pokračovat. Teď jsem dal eh, malý předkem hm, o tom, co bude, a začal jsem první větu a u té dneska skončíme. Hm. A eh, příště budem pokračovat a už na základě traktátu samotného. Chtěl jsem objasnit několik základních hm? eh, pojmů, které jsou nutné k tomu, abychom pochopili to, o co se vlastně tam jedná. Hm? Doufám, že se mi to podařilo a v příštích hodinách pak se na to můžu odvolávat a vysvětlení se stane, doufám, čím dál tím jasnější. Tak eh, předáme zásluhy. Pro dobro všech bytostí a dneska skončíme tady. Příští týden budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, se uctívání tří a s předmluvou, mm. kde autor vlastně vysvětluje, o čem bude mluvit. Je sam mm sabbe deva anumodantu sabasampati sidiha. Eta vata chamehi sampadam puņa sampadam. sabbe bhuta anumodantu sabasampati sidiha. Eta vata chamehi sampadam puņa sampadam. sabbe satta anumodantu sabasampati sidiha. Aka satta deva naga maidika. Punyantan anumoditva ciramrakantu lukasasana. Aka satta deva naga mahidika Punyantan anumoditva ciramrakantu desana. Aka satta deva naga mahidika Punyantan anumoditva ciramrakantu tumamparang. Sabitio vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavat tvantarayo Sukhi, ko bhava, bhavatu saba rakantu sabadevata saba devata, saba buddhānu bhāvene, saba dhamānu bhāvene, sada, soti, bhavantu te, devo, vasatukālene, sasa-sampati hotu ca, pito bhavatu loko ca, rāja, bhavatu dhammiko. Děkuji za pozornos, pokračovat prukáčevat prískipanjani. Hmm?